Чи зеленими. Нарешті останнє. Завдяки своїй уважності вони економлять багато часу. Неважливо, що так простіше. Це просто неправильно. Помилки неприпустимі. Це все, що потрібно знати. Якість передусім. Якщо синій помічає можливість ризиків, які вплинуть на якість його роботи, діяльність припиняється. Тут потрібно проаналізувати кілька деталей. Чому ризики впливають на якість виконаної роботи? Узагальнюючи, я дозволю собі зробити наступне припущення Більшість інженерів має риси синьої моделі поведінки Акуратність, систематичний підхід, орієнтація на фактуальність та якісне виконання завдання Я не можу стверджувати беззаперечно, але на мій погляд серед інженерів-співробітників компанії Toyota Японського автовиробника значний відсоток складають люди синьої моделі поведінки А неформальною корпоративною нормою є правило п'яти питань які ти маєш ставити завжди для забезпечення кращої якості робочого процесу. Я б сказав, що це типовий синій підхід. У синтезі з японським менталітетом, виключно послідовним та глибоко синім у своєму вираженні. Ситуація. Один із співробітників помічає масляну пляму на підлозі. Підхід червоного полягатиме в звернуваченні найближчого колеги з наступною вказівкою «відмити пляму». Жовтий помітить пляму, але забуде про неї до моменту, коли на свій подив не послизнеця на ній. Зелений, помітивши пляму, відчує невеликий білю шлунку, тому що він вже зіштовхнувся з проблемою. Нічого в результаті не зміниться. Синій, побачивши пляму, запитає, чому вона з'явилася. Відповідь може бути такою. Протікає відповідна прокладка. Звичайно, це незадовільний варіант для синіх, а тому наступним їхнім питанням буде, чому протікає саме прокладка. Тому що вона поганої якості, Добре, яким чином на виробництві встановили прокладку поганої якості? Тому що у відділ закупівель надійшов наказ економити кошти. Ми придбали прокладки поганої якості замість дорогих та якісних варіантів. Добре, хто саме наказав економити на користь поганої якості? Саме так будуть вирішувати дану проблему люди синьої моделі поведінки. Можливо, проблема зникне сама собою. Можливо, ми отримуємо письмовість від того, що сталося на виробництві. Однак загалом ніяких кроків не буде ухвалено, аби ж взагалі буде переглянуто стратегії закупівель компанії, і все це замість того, щоб просто витерти пляму з підлоги. Я хочу сказати наступне. У своєму рішенні зробити все максимально послідовно та коректно сині готові зайти дуже далеко. Сині практично завжди заявлятимуть, що якщо вони займуться вирішенням якогось питання, то робитимуть це максимально правильно. І навпаки. Якщо проблему не потрібно вирішувати правильним шляхом, то її взагалі не потрібно вирішувати. Оскільки людям даного типу поведінки зазвичай складно говорити неправду, вони завжди будуть вказувати на недоліки, які вдасться знайти. Недоліки, які можуть вплинути і на їхнє положення теж. Я добре пам'ятаю всі дискусії, що відбувалися в нашій родині, коли ще я був дитиною. Ми часто змінювали місце проживання і, як правило, мали продавати будинки з усіма відповідними наслідками. При цьому мій тато, інженер за освітою, а тому, звичайно, питання, пов'язані з продажем, він вирішував самостійно. Мама завжди засмучувалася, коли продаж будинку починався з розповіді тата про недоліки проєктування. Проблеми тут і там, а за диваном потріскалася фарба. «Чому ти завжди розповідаєш про це людям?» – запитувала мама. «Тому що будинок справді проблемний», – зазвичай відповідав тато. «Нехай навіть так. Та чи варто говорити про це потенційним покупцям?» Після твоїх слів вони, мабуть, і не подумають про його придбання. Реакція мами була прогнозованою. Втім, тато не розумів докорів мами. Крім того, що він був тактовною та чесною людиною, він не міг приховувати недоліки, про які знав особисто. Хоча вони були очевидні. Тато міг жити з розумінням того, що ми рідко отримували хороші гроші за продаж будинку. Та в будь-якому разі він говорив про справжній стан речей. У цьому полягає особливість бачення синіх. Якщо територія не відповідає зображенню на карті, щось не так саме з вашою територією. Логічне та раціональне мислення визначальне бачення синіх. Незважаючи на не всі відчуття, послідовно, наскільки це реально, на 100%. Звичайно, люди синього типу поведінки не можуть повністю відключити свої відчуття. Ніхто не може. Однак під час вирішення певного питання вони використовують раціональний підхід. Вони високо оцінюють логічне мислення – та можуть впасти в депресію, коли щось йде своїм шляхом. А ось депресія вже не має нічого спільного з логікою і заснована виключно на почуттях. Мало хто може повторювати одні й ті самі речі так довго, як це можуть робити сині. Вони мають унікальну здатність рухатися категорично за інструкцію, не задаючи зайвих питань. Звісно, коли вони розуміють ціль і ще з самого початку погодилися з підходом. Як це працює відносно синіх? Це просто логічно. Якщо конкретний метод працює, навіщо його змінювати? Поки червоні чи жовті віддають перевагу пошуку нових підходів через рутинність старих, сині повторюють одні й ті самі речі знову і знову. Красномовний приклад. Ситуація, коли вам потрібно зібрати меблі від ікея. Якщо додається інструкція, то її звичайно необхідно прочитати до того, як ви почнете збирати – Червоні, звичайно, сповнені думок про те, що вони можуть зібрати конструкцію без використання інструкції. Вони складатимуть різні частини та гвинтики, навіть не дивлячись, що залишилося чи залишається в коробці. Жовті будуть активно розпаковувати коробку, розповідаючи всім навколо про своє бачення кімнати вже з новою шафою. Ці люди живуть у майбутньому і вже мають чітку картину того, як виглядатиме нова шафа під правою стіною спальні із з бабусиною з катертиною на столику поруч. На ньому також стоятиме малівнича ваза з тюльпанами. Вони займатимуться збіркою безвідчутних складнощів. Проте трохи хаотично. Жовті будуть вкручувати гвинти там, де це виглядає логічно, і тільки після цього будуть переходити до інших частин. Зелені ж залишать величезну коробку під стіною і підуть пити каву. Для чого поспішати? Що зробить синій? По-перше, він двічі прочитає інструкцію. Потім уважно роздивиться кожну деталь, звіриши їхній вигляд з картинкою в інструкції. Після чого вологою, але не дуже мокрою ганчіркою, він обережно протре кожну частину майбутньої шафи, тому що вони, скоріше за все, запилилися. Він уважно порахує кількість гвинтів у коробці, щоб потім, коли чогось не вистачатиме, не дивуватися. А якщо в кінці виявиться, що він не використав якісь деталі, він цілком може розібрати вже складену шафу. І хоча така прискіплива збірка конструкцій в синього трохи більше часу, ви можете бути впевнені – його шафа стоятиме вічно. Диявол ховається в деталях Кілька років тому я захотів змінити вигляд свого внутрішнього дворику – патіо. Оскільки мені подобається працювати своїми руками, замість безкінечних розмов, я подумав, що розберусь із цим самостійно. Або зроблю хоча б частину. Мій тато, якому на той час виповнилося 70 років, вирішив допомогти тому що знав, що часу обмаль. Сказано – зроблено. Щоб закласти якісну основу, щебінь потрібно розсипати по всій площі. Тато приїхав за кілька хвилин до прибуття вантажівки з гравієм. Для роботи він захопив свою тачку, розроблену для рівномірного рознесення гравію, та спеціальну лопату, яку він використовував саме в таких ситуаціях. Він не розумів, чому я стояв перед ним з її звичайною лопатою в руках, адже всі знали, що на виробництвах використовують спеціальні лопати. Вантажівка висипала величезну купу замовлених подроблених камінців на під'їзній доріжці. За кілька днів до початку робіт я вже уявляв собі процес розвантаження і, чесно кажучи, трохи стомився ще тоді. Однак у будь-якому разі я був готовий прийняти виклик. Містер і тато? долонею він загрібг трохи гравію, понюхав каміння, відчув його, перевірив якість. Посміхнувшись, я інтерпретував дії тата як схвалення мого замовлення – та він почав оцінювати всю купу. Рукою він виміряв висоту купи, пройшовся навколо, щоб оцінити окружність. На моє питання, чим він займається, тато нічого не відповів, але пробурмотів якісь цифри. Висота близько 2 метрів, окружність 5, нахил... За 30 секунд він сказав, що на доріжці було від 8,75 до 9,25 кубічних метрів гравію. Я запевнив його, що там було точно 9 кубічних метрів. Доволі скептично тата запитав, звідки я знаю, на що я відповів, що саме такі дані вказані на вантажівці. Тата був трохи здивований моїй відповіді, і тоді я запитав, чи не бажає він порахувати камінці в купі. Втім, він не вважав це за потрібне. Годинами він ходив навколо ділянки, пересовуючи та перевіряючи речі, пересипав гравій, доки не переконався, що все так, як має бути ватерпас, лінійка, вода – все було в його розпорядженні, все для того, щоб усе пішло за планом. Кут нахилу від будинку мав рівно 1 градус на 1 метр. Чому так? Про це написано в книзі. Оскільки він був інженером-конструктором, він знав, що таке вчити тих, хто працює з подібними речами кожного дня. 1 градус на 1 метр. Лише 1 градус. Хто знає, які жахливі наслідки може спричинити неухайність у роботі з даними. Зверніть увагу на відмінність у формулюванні «один градус» та «приблизно один градус та приблизно 1 градус Перше – точне, друге – ні. Приблизно один градус. Там може бути взагалі два, якщо щось пішло не так. А нахил в один градус і нахил в два – це різниця не менш ніж у 100%. Грандіозне відхилення. Найкоманніше в цій історії не сам факт ремонту, а поведінка тата, коли він читав про робочий процес у першому виданні книги. Він стверджував, що ми працюємо не так, як описується в книзі. Він підкоректував сказані мною слова та заявив, що вантажівка привезла 12 кубічних метрів, аж ніяк не 9. Крім того, тато додав, що все це не просто тому, що він синій. У даних справді можуть бути проблеми. У цьому весь мій тато. Якщо вдома виникала проблема технічного характеру з телебаченням, автомобілем, мікрохвильовкою чи мобільним телефоном, він звертався до відповідної глави інструкції. Це супроводжувалося його словами: Добре, ось як це працює. Та як ви гадаєте, навіщо тоді компанії взагалі додають інструкції, якщо вони не призначені для пояснення роботи їхніх пристроїв? Що ви на це скажете? Як ви можете змусити людину робити щось не за інструкцією? Неможливо знайти аргументи, які вплинуть на рішення людини з синьої моделі поведінки. До речі, тата зупиняється на червоне світло вночі, коли жодного іншого автомобіля немає в радіусі 10 км. Ось так це працює. Цінність такого підходу очевидна. Він ніколи не буде обманутий і завжди отримає те, за що заплатив. Це гарантує йому внутрішній спокій, оскільки тата знає, що все перевірив детально. Якщо ви маєте синіх у своєму оточенні, я впевнений, ви погодитеся зі мною. У звичайних обставинах вони дуже спокійні та збалансовані, Мабуть, це пов'язано саме з їхнім тотальним контролем всіх своїх справ. Мовчання – золото. Інтерверт. І знову ми говоримо про них. Більшість синіх, яких я зустрічав, не промовляє жодного слова без необхідності. Так влаштовані ці люди. Чи означає це, що їм немає чого сказати? Чи вони не мають ніяких думок про речі навколо? Зовсім ні. Сині – просто дуже закриті. Вони спокійні та стійкі особистості, яких ацтеки порівнювали з морем, елементом води, тихий ззовні, але всередині може статися будь що. Зрозуміло, що інтроверт не означає мовчання інтроверт це палітра внутрішніх рефлексій. Одним словом, моя порада уважно слухайте, коли говорить синій, тому що, як правило, вони обдумали все до розмови. Чому ж ці люди настільки мовчазні? Однією з причин є те, що сині, на відміну від жовтих, не відчувають необхідності бути почутими. Для них не критично сидіти осторонь, коли на них не звертають уваги. Вони радше спостерігачі та слухачі, ніж центральні персонажі. Сині спокійно можуть усвідомити, що знаходяться осторонь від групи, де вони можуть спостерігати та запам'ятовувати все, що було сказано іншими. Пам'ятайте також наступне. Відповідно до системи цінностей синіх, мовчання має позитивний характер. Якщо вам нічого сказати, краще помовчіть. Висновки про синю модель поведінки Зараз ви знаєте про синіх все? Ви вже визначили кося в своєму оточенні? Я скажу про Інгемара Стенмарка і Босе Рінхольм, колишнього міністра фінансів нашої країни. Пам'ятаєте, як його запитали про звільненого очільника департаменту? Він повторював одну й ту саму відповідь протягом годинної прес-конференції. Одну й ту саму. Неподібну, а саме одну й ту саму. Протягом цілого тижня. Зами їмали піти у відпустку на цей період. А Бьорн Борн? У принципі, ми можемо повірити й у те, що Йон Фредрік Ренфельд теж синій. Однак це всього-навсього гра. Він приховує свій червоний характер, граючись у державного діяча. Спокійний, благородний, холодний до всього, що відбувається навколо. Навіть Стефан Інгвес, голова Центрального банку, типовий синій за поведінкою – Незалежно від того, скільки критики він отримує за небажання знижувати процентні ставки, він спокійно та аргументовано продовжує обговорювати всі переваги та недоліки цього. Серед відомих синіх – Альберт Ейнштейн, Білл Гейтс, актор Кевін Костнер, політики Генрі Кісінджер, Елгор. Глава 8. Зворотний бік медалі. Або ніхто не ідеальний. Сила проти слабкості – те, про що так важко говорити? Як частково випливає з назви даної книги, серед нашого оточення є люди, яких важко зрозуміти, якщо обставини складаються на нашу користь. Також є ті, кого просто неможливо зрозуміти в будь-якій ситуації. Втім, найскладнішою є зустріч із людиною, яка взагалі не схожа на нас і поводить себе абсолютно неправильно. Відмінності починають ставати зрозумілішими. Думаю, у загальних рисах ви бачите відмінності між кольорами поведінки. Деякі люди орієнтовані на ділові зв'язки, інші – на дружні. Поки два з цих типів схильні реагувати моментально, інші два реагують поступово. Ця проблема часто виступає джерелом повсякденних непорозумінь, як епізодичних, так і значних. Я повернуся до цього згодом, а зараз хотів би скористатися можливістю розглянути деякі нюанси до ілюстрації різних поведінкових шаблонів, представлених чотирма кольорами. Я не говорю, що ви маєте називати інших людей дурнями подібно стуре, які відкрив мені очі на проблему поведінки, на початку книги. Проте відверто кажучи, всі ми опинялися в ситуації, коли просто стояли перед людиною і навіть приблизно не могли зрозуміти, про що вона зараз говорить. При цьому модель її поведінки була – діаментрально протилежна тій, яку обрали б ми. Відправною точкою в подібних ситуаціях є та, за якою я завжди маю рацію, проте це також автоматично означає, що інша людина помиляється. Хитре питання. Мудра людина колись сказала, що я не можу помилятися тільки через те, що ви маєте рацію. Більше того, фактично, ми приділяємо увагу недолікам та помилкам інших. Дитячі психологи схильні стверджувати – що ті речі в поведінці нашої дитини, які здаються нам шокуючими, насправді ті, що ми пізнаємо в собі і бажаємо, щоб цього не було. До речі, а хто взагалі вирішує, що правильно, а що ні? Час для справжніх кліше. Ніхто не ідеальний. Ось вона, тенденційна думка. Звичайно, на світі дуже мало ідеальних людей, тих, хто справді не має недоліків. В юному віці я постійно шукав того, хто стане зразком для наслідування, ментором у моєму житті. Це міг бути чоловік чи жінка, позбавлені негативних сторін. Проте я так і не знайшов цю людину. Я не зустрів її навіть у дорослому віці. Красномовно. Ми повинні жити з нашими недоліками і робити все можливе для кращого. А з іншого боку, чи саме ці недоліки ми маємо на увазі, коли думаємо, що напроти нас стоїть справжній дурень? чи ми просто не розуміємо цю людину. Окремі аспекти можуть співвідноситися з одним контекстом та не співпадати з іншим. Я нагадую, що зазвичай спілкування проходить на умовах реципієнта, яким би не було б сприйняття іншими людьми моїх слів, це їхня думка, незалежна від того, що я сам вкладав у сказане. Діявим методом є аналіз думок іншої людини про певну модель поведінки. Якщо ми зможемо добитися правдивої відповіді – ми на правильному шляху. Адже, як завжди, йдеться про самосвідомість. Те, що в окремих ситуаціях може бути позитивним фактором, інших, якщо довести це до крайнішів, може перетворитися в негативний. У такій ситуації може бути корисним розглянути вищий метод. Синопсис основних паттернів поведінки Червоні Мобільні та більш ні щасливі виступити в якості лідера, якщо це необхідно. Вони сфокусовані на досягненні результату. Втім, коли ці люди втрачають відчуття міри, вони перетворюються на прискіпливих менторів, з якими іноді неможливо вести справи. До того ж, вони неодноразово ставлять інших у незручне положення. Жовті – милі, безтурботні і здатні підняти настрій у будь-якій компанії. Проте, коли ці люди отримують занадто багато свободи, у своїй активності вони поглинають всіх, хто їх оточує – вони не дозволяють людям навколо вступати в розмову, а їхні власні розповіді все більше розходяться з реальністю. Дружелюбні зелені – це люди, з якими завжди просто комунікувати. Вони покладисті та приємні. Та, на жаль, можуть бути дуже монотонними і незрозумілими. З людиною, яка ніколи не проявляє себе, теж важко знайти спільну мову. Ви не знаєте, на що вони здатні, а нерішучість одного завжди впливає на настрій та енергійність іншого. Аналітичні сині – це спокійні та врівноважені люди, які завжди думають до того, як щось сказати. Їхня здатність зберігати холодну голову в критичних ситуаціях – якість, які позаздрять ті, хто її не мають. Втім, критичне мислення синіх може легко трансформуватися в підозріле ставлення до людей навколо, у непотрібні питання. Після такого майбутнє певного проекту стає абсолютно безпросвітним. У наступному розділі ми розглянемо, як люди, що розмовляють іншими мовами, не тільки шведською, зможуть розмірковувати стосовно слабких сторін кожної моделі поведінки. Безперечно, це специфічна сфера, яка може викликати чимало питань в її трактуванні. Коли займаються з людьми, саме ця область є найбільш незрозумілою. Тож, читаючи далі, пам'ятайте, що багато залежить від вас. Хто має рацію, а хто ні. Моделі поведінки, про які я говорю, це системи, які сприймаються оточенням. Навіть якщо наміри того, хто щойно виставив себе в неясному світлі, були абсолютно протилежними. Єдине, що я знаю точно стосовно кольорів поведінки, кожен тип бачить певну проблему по-різному. Червоні та жовті зазвичай покладаються на свої переваги, вважаючи, що не мають недоліків. Люди цих поведінкових моделей характеризуються сильним его, а значним фактором їхнього успіху – є те, що вони не зациклюються на своїх слабких сторонах, шукаючи навколо позитив та нові можливості. Хоча очевидно, що це не може продовжуватися безкінечно. Зеленіші сині навпаки перебільшують свої недоліки, а в окремих ситуаціях навіть ігнорують свої сильні сторони. Наслідки подібної поведінки очевидні. Коли ви хвалите цих людей, вони не показують ніякого захоплення і навіть стараються змінити предмет розмови. Очевидно, це досить пагобний хід. Ну що, ви готові рухатися далі? Як інші люди сприймають червоних? Якщо ви запитаєте інших людей про характер та поведінку червоних, ви можете отримати картину, яка відрізнятиметься від тієї, що сформують про себе безпосередньо червоні. Ось це так сюрприз. Мої власні дослідження показали, що люди червоної моделі поведінки оточені дурнями, так би мовити. Набагато частіше, ніж інші люди. Багато хто погоджується з характеристикою червоних у цій книзі. Проте я також зустрічав інші коментарі. Зазвичай люди говорили про червоних, коли ті не перебували в кімнаті, тому що вони остерігалися їхнього вибухового темпераменту. Ви почули, як він сказав, що хоче знати правду? «Скажи все, що ти думаєш». Та коли ви говорите заповітну правду, ви раптово усвідомлюєте, що опинилися в центрі дискусії про характер червоних. Що зі сказаного вами правда, а що ні. Йдеться про те, що все прочитане вами, зараз, часто буде новим для червоних. Та й небагато з нас змогло добитися успіху в цьому питанні. Це вимагає занадто багато енергії. Це по суті логічно. Дехто скаже, що червоні агресивні, високомірні та егоїстичні – що вони непоступливі, нетерплячі і взагалі диктатори. І це ще не все. Деякі люди охарактеризують червоних як нарцисичних та войовничих. Я в жодному разі не підтримую всі ці думки. Та я навіть чув, як люди порівнювали поведінку червоних з антигуманною діяльністю Гітлера. Ось так несподівано перед нами вимальовується не дуже тішна картина. Природжений лідер розкриває свою непривабливу сторону. Перш за все, дозвольте мені сказати наступне. Нічого зі сказаного не потурбує червоних, оскільки ці люди керуються установкою на результат та ділові зв'язки, а не на дружні стосунки з людьми, що їх оточують. Крім того, помиляються всі. Отже, для об'єктивності розгляньмо інші відгуки. Ну чому все тягнеться так довго? Ви могли б прискорити роботу? Ну що, тепер готово? Людина, яка намагається вийти за осталені рамки – можна описати лише одним словом – нетерпляча. Якщо робота в нормативному, тобто звичайному ритмі, займає дуже багато часу, червоні будуть шукати виходи на інших людей. На інші рівні – шукати того, хто допоміг би прискорити необхідний процес. Перший приклад, який з'явився перед очима – трафік у нашій живописній столиці. Несекрет, місцеві жителі, будучи за кермом, звикли рухатися в трішки вищому ритмі, ніж жителі інших регіонів нашої країни. Про це свідчить статистика. Коли в цьому контексті ми говоримо про червоних, я хотів би поділитися з вами історією про колегу, з яким довелося працювати в минулому. Бьорн і я використовували автомобіль в якості основного транспортного засобу, навіть у межах міста. Просто через те, що публічний транспорт займає занадто багато сил та часу. Свою ліцензію водія Берн втрачав дуже часто, а безсумнівною причиною цьому був його досить ліберальний підхід до обмежень швидкості. Він жив далеко за містом, і дорога до офісу в столиці, розташована приблизно на відстані 30 кілометрів від його дому, займала у сприятливих умовах близько 40 хвилин. Та це у сприятливих, у звичайних за кермом можна було провести півтори години. Бьорн рідко відчував потребу дотримуватися дорожнього ритму, оскільки, на його думку, він не бачив якоїсь суттєвої причини дотримуватися кожного окремого правила дорожнього руху. Все, що ви могли прочитати на знаках тут і там – 70 кілометрів, 90 і так далі. Просто рекомендації, які не мають стосунку до нього. І взагалі вони для тих, хто не за кермом. Одного разу я сидів в офісі з колегами – ми вирішили випити кави, обговорюючи серйозну ситуацію з дорожнім рухом у столиці Королівства. Здавалося, що Стокгольм перебуває на порозі транспортної катастрофи. Оскільки, на відміну від нас, Бьорн не знав усіх особливостей проблеми, він нічого не розумів. Навпаки, йому здавалося, що ситуація на столиці досить прийнятна. Коли ми попросили його аргументувати свої слова, виявилося, що зазвичай Бьорн Їздив на автобусній полосі, не звертаючи А там не менше 20 кілометрів шляху Просто так було набагато швидше Берн навіть запевняв нас, що все нормально І ви можете оформити дозвіл на рух по автобусній частині Що він і зробив За 1200 шведських крон в місяць 140 доларів США Просто протягом чотирьох тижнів його постійно зупиняла поліція Та це було варте того Ви тільки уявіть, скільки часу він зекономив він отримав все, що хотів, і почував себе дуже добре. Ця історія показує приклад особливостей поведінки червоних. Як і всі ми, червоні знають, що порушувати правила заборонено, та оскільки це пришвидшує шлях, вони однаково втіляють задуми в життя. Червоні – нещадні порушники правил. Ще раз хочу нагадати вам їхню головну мотивацію – виконати роботу. Червоні не бачать нічого страшного в парі незначних порушень, якщо йдеться про виконання певного завдання. А з таким великодушним баченням усталених норм ви справді будете вирішувати все швидше. Я б навіть сказав, що в разі виникнення якоїсь проблеми в ході виконання, червоних однаково турбуватиме лише їхній кінцевий результат. Та водночас ми ніколи не знаємо, що може піти не так. Я не кричу, я злий. Оскільки форма спілкування людей червоної поведінки характеризується відвертістю та прямотою, більшість сприймають їх як агресивних. У принципі це логічно. Та водночас таке бачення дуже залежить від того, хто стає жертвою напористого характеру червоних. У Швеції не прийнято поводити себе конфронтаційні манері, як, наприклад, у Франції чи Німеччині. Я не говорю, що люди в цих країнах сваряться частіше, але вони мають трохи інший підхід у конфліктних ситуаціях. Уявімо, сьогодні в різних організаціях популярним терміном є високий рівень, який зобов'язаний мати кожен працівник. Та що це насправді означає? Це легко трактувати як норму, згідно з якою ми повинні бути відверті та чесні спілкувані, одне з одним, говорити те, що думаємо. Хіба ні? Ми справді прагнемо до відкритого та невимушеного діалогу. І це чудово, тому що для досягнення ефективності в роботі в будь-якій організації – обов'язково мати змогу прямо обговорити найважливіші речі. Думаю, ви можете бачити правдивість цього. Отже, хто ці люди здатні спілкуватися відверто та прямо? Робити це без зрадливості? Відповідь – таких не існує. У принципі. Окрім червоних. Для них таке спілкування – не проблема. Здавалося б, чому ми взагалі розмірковуємо про це високий рівень? Очевидно, що ви ж говорите те, що думаєте. Правда? Справа в тому, що багато людей може сприймати таку форму спілкування, як дійсно стресову. Не просто чути правду, яку говорять вам в обличчя. Особливо, якщо ви маєте проблеми з її сприйняттям. Зверніть увагу, що я не даю свою оцінку чомусь. Я просто стверджую, що всі ми різні. Так чому іноді ми інтерпретуємо поведінку червоних як загрозливу та ворожу, Можливо, тому, що ці люди не здаються, коли щось йде не так? Чи може тому, що вони люблять сперечатися та обговорювати навіть найдрібніші питання, якщо вони важливі для них? А може через те, що вони здатні легко підвищити голос, впитися очимом співрозмовника або вдарити кулаком по столу, якщо вже на те пішло? Врешті-решт. Можливо, причина полягає в тому, що часом вони просто поводять себе досить грубо? Уявіть собі такий сценарій. Ви маєте специфічне завдання, над яким просиділи кілька днів, чи навіть тижнів. Ви починаєте вагатися, чи все зроблено добре. Чи так, як ви те хотіли. Чи наважитеся ви показати результат клієнту вже зараз? Чи все-таки спершу повинні запитати про враження в того, хто точно відповість вам чесно? Сказано, зроблено. У цей момент на порозі з'являється колега червоної моделі поведінки. І ось він, ваш шанс. Ви повністю усвідомлюєте, що цей колега, будь він дружиною, другом, двоюрідним братом чи сусідом, відповість щиро. Ви запитите цієї людини про враження від вашого проєкту. З відчутною гордістю в голосі ви демонструєте його результат вашої роботи, пояснюючи крок за кроком вашу методологію. Сам того не помічаючи, червоний вже втрачає терпіння, тому що ви вже маєте результат, а продовжуєте стомолювати його своїми довгими розмовами. Зупиняючи вас жестом руки, колега говорить «Це не виглядає належним чином. Мені категорично не подобається ваша робота. А якщо відверто? Все це виглядає просто жахливо. Я здивований, що ви не змогли виконати завдання краще. Думаю, ви повинні все переробити. Від початку і до кінця». Не говорячи більше ні слова, він йде у своїх справах. «Ви ж залишаєтеся стояти на місці повністю розбиті», Незалежно від того, який кольор поведінки маєте. Перебільшив? Чи могло таки статися в реальному житті? Якщо ж зараз ви думаєте, що настільки огодних людей не існує, ви ніколи не зустрічали істину червоного. Ну або червоні, з якими ви познайомилися, навчилися бути нечесними. Обдумайте ситуацію. У чому полягала ціль такого морального знищення? Якими були наміри червоного? Він просто виконав ваше прохання – тоді, як ви дійсно попросили його дати чесний коментар. Ви сказали, що ти насправді думаєш про мою роботу. Можливо, ви навіть додали. Тільки говори чесно, я не буду злитися, засмучуватися, чинити самогубство. У такому разі приготуйтеся до моїх слів, відповів черваний. Запитуючи про відверту думку, ви самі робите собі гірше. найімовірніше ви будете втішати себе, але інші. Як бути з їхніми словами? З ними? Як консультант я неодноразово пояснював людям наступне. Коли червоний вирішує розібратися з важливим для нього питанням, постраждають всі навколо. Якщо ви стерігаєтеся конфліктів, краще не встрівайте в цю ситуацію. Розуміння червоного конфлікт – цілком рутинне явище. Червоні не прагнуть до свідомого створення конфліктних ситуацій. Однак час від часу сварка добре Вам не здається? Це просто ще одна форма комунікації. Маленька порада. Найгірше, що ви можете зробити, якщо станете учасником конфлікту з червоним – це відступити. Подібна тактика може призвести до серйозних проблем, втім, про це пізніше. Чим ви там займаєтеся? Я бачу, що ви робите або ж не робите. Це означає необхідність контролю. Простіше кажучи, необхідність контролю – це своєрідний феномен, який полягає у тому, що окрема особистість має тримати все під контролем та володіти ситуацією, в якій також представлена група людей чи окремі особи. Той, хто має контроль, часто відчуває себе незручно при необхідності адаптуватися до окремої групи людей чи ситуації і буде активно вибудовувати різноманітні стратегії, щоб уникнути цього дискомфорту. Традиційна форма поведінки – ніколи не мовчати під час розмови, перериваючи інших людей на користь власної думки – щоб таким чином зафіксувати та зберегти своє домінування в обговоренні. Червоних цілком логічно сприймати саме як людей з прагненням до контролю. Однак тут йдеться саме про контроль людей навколо, а не про контроль конкретних деталей. Загалом контроль деталей – це не те, у чому ми можемо звинувачувати червоних. Для червоних мати контроль над діями та намірами людей украй важливо. Те, про що ми говоримо зараз – відчуття що вони справді знають трохи більше, ніж інші. І оскільки червоний відчуває, що знає більше, він контролює інших, щоб вони також рухалися в правильному напрямку. З цього погляду перевага для червоних це можливість досягнення ними поставлених цілей. Недолік таких дій очевидний. Інші люди відчувають себе контрольованими. Хтось бачає позитив у тому, що одна конкретна людина приймає рішення і веде групу. Інший відчуває себе обмеженим та прагне вийти з-під контролю. Багато років тому я працював у компанії, де один із менеджерів середньої ланки був червоним. Вона також мала риси синьої моделі поведінки. Коли вона пояснювала нові задачі співробітникам, ефект був досить кументним. Вона не мала проблем з відмовою від певних речей. Вона також добре справлялася з делегуванням приємних задань, що для більшості керівників робити досить непросто. Однак через свій червоний характер вона була блискавичною в думках та діях. Конкретно це проявлялося в такому. Після делегування певного специфічного завдання вона водеримувала паузу, і якщо нічого не відбувалося, вона займалася вирішенням цього завдання власноруч. Пізніше, коли її співробітник брався за виконання завдання, про яке йшлося, він усвідомлював, що воно вже виконане. Увага! Час до дедлайну ще залишався. Оскільки у своїй поведінці менеджер поєднувала риси як червоних, так і синіх, набагато краще що завдання було зроблено вже, а не чекали своєї черги в списку справ працівника. Червоний підкріплений оперативністю, синій – високою якістю реалізації. Та, на жаль, критика повільного темпу роботи працівника не забарилася. Менеджер мала репутацію жорстокої людини, тому що сині риси характеру змушували її уважно ставитися до всіх деталей – а «червоні» дозволяли критикувати співробітників. Отож, ми підходимо до наступного розділу. Я б, звичайно, потерпувався про тебе, якби ти був трохи цікавішим. Ви коли-небудь зустрічали людину без відчуттів? Ні, я так і думав. Ще раз, «червоні» не прагнуть до дружби з іншими. У принципі, нічого поганого, доки ви спілкуєтеся з людиною, яка має аналогічний підхід. Тім, коли червоні спілкуються з жовтими чи зеленими, для яких дружні зв'язки є пріоритетною ціллю, вони можуть здатися байдужими роботами. Дозвольте мені проілюструвати це прикладом з власного досвіду. Колись я працював з людиною, яку завжди дуже цінував. Почати з позитивної характеристики, щоб потім інші не думали, що я ставлюся до цієї людини негативно. Так по-шведському. Та й зараз ціную і як професіонала, і як друга. Ну добре. Йдеться про славнозвісного автомобіліста Бьорна. Кілька років тому ми переживали досить складний період у компанії. Осінь стала затяжним та напруженим сезоном. Довгі будні, пізні ночі та часто робота у вихідні. Ми стомилися. Ми стомили одне одного. Ми стомили наших дорогоцінних близьких. Тотальне виснаження. Більшість із нас заслужила тонізуючого та тихого різдва. Вечеря в ресторані японської кухні. Ми залишили наше взуття біля входу та сиділи на колінах, тримаючи в руках бокал саке. Згідно з типовою шведською поведінкою, розглядаючи своє меню, ми поглядали на замовлення сусіда. І, звичайно, більшість із нас не хотіла замовляти те, що ніхто інший не замовив, крім Бьорна. Він швидко оцінив всю палітру варіантів, зробивши своє замовлення. Готовий сам він швидко втомився від нас, які ще не визначилися зі своїми бажаннями – Оскільки йому потрібно було чимось зайнятися, він зав'язав розмову. Моя донька нещодавно змінила школу, а Бьорн був допитливим. Як пройшла зміна школи? Як себе почуває маленька Ласі? Приємно здивований його турботи про мою доньку, я почав розповідати йому. Та на минулих 20 секунд, як я помітив, що Бьорн почав відволікатися, він розглядав ресторан з виразом обличчя, яке я трактував так. Навіщо не розповідає мені все це? Як ви, очевидно, можете здогадатися, я повинен був трохи образитися, або навіть пережити надзвичайно неприємні відчуття. Як хтось взагалі може поводити себе настільки черство від нас на інших? Особливо, коли співрозмовник розповідає про те, про що його запитали хвилину тому. Чи означає це, що Берн його який навіть не турбується про те, що йому говорить інша людина? Зовсім ні. Це означає, що він люб'язний, як і всі інші, однак коли він зрозумів, що моєї динки все добре, він елементарно втратив свій інтерес. Іншими словами, він дав мені зрозуміти, що комунікаційний канал закритий. Замість того, що посміхаючись давати свою зацікавленість у непотрібних йому деталях, він показав, що відчуває насправді. Пам'ятайте, що зараз ми розмовляємо про інтерпретації. Кожна конкретна модель поведінки має одну ключову інтенцію. Як ми, реципієнти, сприймаємо іншого? Відверто кажучи, я просто хотів засміятися з цієї ситуації, тому що прекрасно знає Бьорна. Я знав, що він навіть ніколи не подумає про те, щоб навмисно образити когось. Час від часу він поводить себе досить грубо, сам того не бажаючи. Просто він так влаштований. Більше того, Бьорн – один із найбільш великодушних та доброзичливих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Ви маєте знати це, щоб правильно прочитати його поведінку. Можливо, ви задумалися – якою б мала стати оптимальна відповідь на питання про зміну шкіл моєю донькою. Все чудово. Цього було б достатньо. Самотність – справа сильних і найсильніший з усіх вас. Слово «егоїстичний» походить від латинського слова «его», що означає «я». Моє «я» – це відповідно моє «его». Отож, з лінгвістичної точки зору ми мали співвідносити людей з сильним «его» та егоїстичних особистостей. Звичайно, світ сповнений самозакоханих та егоїстичних людей. Навіть не просто сповнений, а переповнений ними. До того, як ми підемо далі, я хочу нагадати, що на даному етапі ми розмірковуємо про сприйняття поведінки, а не обов'язково про конкретні характеристики. Якщо ми розглянемо особливості комунікації червоних, ми зрозуміємо, що люди навколо сприймають їх як егоїстів. Я думаю, ми повинні прийняти цю пропозицію. Я хочу це завдання. Це те, про що я думаю. Я маю хорошу ідею. Ми будемо робити це по-моєму чи неправильно? Додайте до цього пронизуючий погляд та характерні жести, і перед вами постане людина, яка отримує те, чого хоче. Вона буде відстоювати свої інтереси. Вона розповість кожному, хто хоче слухати, що вона здатна на це. Те, що може викликати нерішучість у зелених, особливо в них, червоні представлять, використовуючи форму першої особи однини «я». Я, повідомлення червоних, привалює в їхній свідомості. У цьому вони схожі на жовтих, які також мають сильне его. Та ми навчилися турбуватися одне про одного. Ми знаємо, що самотність – це ніяк не прояв сильної позиції. Ми потрібні одне одному, щоб справлятися з життєвими негараздами. Кооперація – це модель, і я сам пропагував це протягом 20 років. Саме тому ми вважаємо червоних егоїстами, коли вони говорять лише про себе. Ці люди впевнені, що допомагаючи іншим, перш за все отримують користь для себе. Вони легко використовують ближніх, якщо бачать у роботі з ними власну вигоду. Ефект той самий, навіть якщо червоні роблять це несвідомо. Отже, люди червоної моделі поведінки часто виходять переможцями в різноманітних дискусіях. Вони розглядаються як цілком природну частину розмови. Червоні завжди знають краще і стверджують, що оточення помиляється. Подібна поведінка гармонійно співвідноситься з їхнім его, та водночас вона призводить до втрати червоних друзів, до адаптації з боку інших людей до інформаційної ізоляції, тому що ніхто не бажає мати з червоними справу. Як тільки червоні помічають тенденцію до ігнорування з боку оточення, вони цілком можуть заявити, що всі ці люди – ідіоти. Кілька років тому я був одним із шести людей, запрошених на вечерю. І з гіркою в тому і на обличчі чоловік, зелено-синій, за темпераментом, розповів мені, що почуває себе останнім часом не дуже добре. Він не міг виконувати обов'язки, які керівник покладав на його плечі. Він був подавлений, обтяжливою та виснажливою роботою і навіть втратив сон. Останнє викликало цієї людини ще більше занепокоєння, оскільки він знав, якщо не вирішить проблеми зі сном, працювати на роботі буде ще тяжче». Його дружина, яка сиділа навпроти, намагалася приховати свій байдужий погляд, зрозуміла, що подібна ситуація викликала дискомфорт у кожній кімнаті. Від людей навколо прозвучали обнадійливі коментарі та обережні питання про те, як, на думку цього чоловіка, він може побороти свої складнощі. Ми всі, наскільки могли, висловили свою підтримку. Така атмосфера тривала доти, доки єдиний червоний за столом не перервав всіх нас, звільнивши собі маленького диявола. Його аналіз був ясним, як божий день. На мою думку, ви занадто багато скаржитеся. Ви заробляєте свою зарплату. Я ніколи не переживав депресію та взагалі вважаю, що люди навколо хвилюються про справи надміру. Я б ніколи не опинився у вашій ситуації. І справді вважаю, що ви повинні зібратися з духом. Неординарна вечеря. Зрозуміло, що ніхто за столом вже не був у гарному настрої. Поклавши руку на серце, червоні – це саме ті, то фактично і є оточені ідіотами. Що інші можуть почерпнути від поведінки жовтих людей? Кумедні, артистичні та по-дитячому позитивні. Та знову ж таки, це їхнє власне трактування самих себе. Однак якщо ви запитаєте в людей про їхню думку стосовно жовтого темпераменту, ви можете отримати трохи іншу картину. І хоча багато хто погодиться з написаним у книзі, яку ви тримаєте перед собою прямо зараз, ми також можемо зустріти і протилежні думки. Особливо весело буде, якщо ми поцікавимося про жовтих у людини із синім темпераментом. Сині скажуть вам, що люди жовтої моделі поведінки – егоїстичні, несерйозні та занадто впевнені в собі. Хтось інший додасть, що жовті дуже багато розмовляють та водночас не вміють слухати – як бачимо, загалом все зводиться до легковажності та неуважності, картина стає не такою яскравою. ці коментарі «Почує жовтий» може статися одне з двох. Він або буде сильно та глибоко ображений та засмучений, або видасть гострий аргумент у відповідь, залежно від контексту. Найбільше дивує те, що вже за певний час сказане ніяк не турбуватиме жовтого. З одного боку він не вміє слухати, а з іншого – Характерним для жовтого є феномен, який психологи назвали б вибірковою пам'яттю. Він просто забуває про неприємні для нього слова. І керуючись позитивним настроєм, легко може переконати себе в тому, що рішуче немає ніяких недоліків та проблем. Подивимось, з чим зіштовхнулися жовті, не завжди знаючи про це. Привіт, тут хтось є? Зараз розповімо, що сталося зі мною сьогодні. Ви ж хотіли почути, так? На початку цієї глави я сказав, що «жовті» – відмінні комунікатори. Зараз хотів би знову наголосити на цьому. «Жовті» – дуже майстерні комунікатори, з акцентом на «дуже». Ніхто з інших форм поведінки навіть не зрівняється «жовтими» – здатності легко знаходити потрібні слова, виражати свої емоції та врешті-решт розповідати якусь історію. Простота та невимушеність, з якої «жовті» оперують словом, не може не дивувати – Загальновідомо, більшість людей відчуває себе некомфортно, виступаючи перед іншими. У таких епізодах прискорюється серцебиття, пітніють долоні, з'являється страх виставити себе дурним. Втім, все це не має нічого спільного з жовтими. Виставити себе посміховиськом точно не про них. Та якщо б таке навіть сталося, ви б швидше за все просто посміялися з цієї ситуації, приправленої до того ж кумедним анекдотом. Втім, відносно людей жовтої моделі поведінки сказано занадто багато позитиву. Отже, яким би ви не були приємним, всьому є межа – час, коли потрібно заспокоїтися. Та жовті, особливо ті, хто не схильний до самоаналізу, цієї межі не мають. Вони ніколи не подумають про те, що потрібно зупинитися. Якщо вони збираються щось сказати, вони точно скажуть це. І байдуже, що інші в цей момент не вважають їхні слова доречними. Жовті діють так, як більшість із нас, займаються тим, у чому проявляють себе найкраще. І якраз у розмові вони відчувають себе, як риба у воді. Можна навести сотні прикладів, коли своєю активністю вони стомлюють інших учасників розмови. Тім додайте крихту до небажання слухати інших, і ви отримаєте фантастично цікаву, вважаю, односторонню бесіду. Багато людей емоційно реагує на безперервний словесний потік жовтих. Така поведінка часто ототочнюється з егоцентризмом, невмінням сприймати думки навколо. Трипологія, словесна діарея, язик без кісток – всі ці стійкі вирази більш ніж характерні для жовтих. Я пересвідчився в цьому на власному досвіді безліч разів. Група ідей зістрілася за столом зал залу засідань. Керівник зустрічі висловлює певну думку стосовно будь-чого. Коли настане час для коментарів, всі жовті повторюють вже озвучену думку, можливо, іншими словами – презентувавши її в якості власне спостереження. Я хотів би звернутися до жінок, які читають цю книгу. І розумію, що подібна форма поведінки більше властива чоловікам, ніж жінкам. Чому вони чинять саме так? Що ж? По-перше, важливо показати, що ви солідарні з висловленою ідеєю. І по-друге, жовті перекажуть суть цієї ідеї набагато краще. Кілька років тому я працював з командою з управління, вивчаючи групову динаміку. Тоді я придбав мобільний телефон з досить цікавою функцією – секундомір. Використовуючи його, я міг зафіксувати, як довго виступав кожен з команди. Змістовні презентації змінювали одна одну. У кімнаті перебували генеральний директор та сім його найближчих радників. Пункт, винесений на обговорення Петером, менеджером з продажів, жовтим за характером, був лише 19 у списку заявлених положень. Зверніть увагу на співвідношення – 1 до 19. Це складає близько 5,3% від усіх конференційних питань. Генеральний директор відкривав зустріч, при цьому одразу проявилася певна чітка модель. Петр висловлювався стосовно кожного заявленого на конференцію питання. І використав свій секундомір і був шокований побаченим. Він говорив 69% від усього часу. «Так, ви все прочитали правильно». 31% – це відповідно той час, який зайняли виступи генерального директора та його самих радників Якщо ви жовті за темпераментом, то можливо почерпнули для себе щось корисне, тому що впізнали прочитаному себе і подумали, що це дуже поганий приклад Всі ті, хто зараз думає, як таке взагалі можливо, це можливо, тому що жовті не мають жодних проблем із висловлюванням думок, поглядів або порад, незалежно від того, мають вони уявлення про проблему загалом чи ні Жовті сформували великодушний підхід до своєї особистості Якщо якась ідея спалахає в їхній голові, вони просто відкривають рот Люди говорять про червоних, що для них думка та дія – синомічні явища Відносно жовто, я хотів би сформулювати ідею про взаємозв'язок думки й мови все, що генерується жовтими – це не оброблений матеріал, який просто вилітає з їхньої свідомості. Звичайно. Іноді матеріал може бути добре продуманим, проте зазвичай це не так. Найбільш оманливе тут те, що думки жовтих, практично без виключення, звучать дійсно яскраво. Люди жовтого типу поведінки знають, як презентувати текст так, щоб він завжди виглядав неймовірно струнко. Якщо ви не знайомі з цією конкретною людиною, ви дуже легко можете прийняти все, що він говорить, за істину. І це велика помилка. Дуже часто жовті одночасто і розважають, і надихають, що, як я вже сказав вище, може дати людям натхнення на створення чогось нового. Втім, коли ви виступаєте з жовтими в діалог, ви повинні бути дуже уважними, щоб в епізоді, коли він переводить подих, ставити свій коментар, або ж просто попрощатися і піти. Я знаю, що це виглядає хаотично, проте в хаосі народжується система. Жовтий навряд чи визнає, що він легковажний, однак слідкувати за всім точно не його природна риса. Наприклад, системна робота у розміні цих людей нудна, вам потрібно діяти відповідно до шаблонів та у визначених рамках. А якщо є щось, чого уникають жовті, то це точно відчуття бути загнаними у фіксовані системи. Рішення в цій ситуації – тримати більшість речей у голові, що в принципі неможливо. Неможливо запам'ятати все. І Жовтий забуває, а саме в цей момент люди думають, що він легковажний. Пропущені нюанси, неперевірені до здачі проекти, то все пояснюється тим, що коли Жовтий вирішує, що вже виконав якусь задачу, він більше до неї не повертається. Він рухається до наступного завдання. Поговоримо про деталі. Наприклад, для того, щоб виконати певну роботу, ви маєте уважно ставитися до деталей. Жовтим не подобається зосереджуватися на дрібницях. Я навіть усмілюся допустити, що вони не зацікавлені в скурпульозній роботі. Ці люди малюють широкими масками. Здебільшого жовті реалізують себе в запуску стартапів. Вони винахідливі та креативні, а тому часто започатковують різноманітні проекти. Однак ці люди не настільки майстерні в тому, що довести певний проєкт до успішного кінця – Повноцінне закінчення чого-небудь вимагає зосередженості, якою жовті володіють нечасто. У таких випадках вони стомлюються і просто рухаються далі. А ми думаємо, що ці люди легковажні. Він гадає, що це буде працювати і так. Боже, навіщо турбуватися про деталі? Врешті-решт вийшло ж непогано. Нитки, які виступають на швах сорочки або документ з орфографічними помилками, у порівнянні з обдумуванням нової ідеї, все це не так важливо. Це повторюється в різних сферах. Я маю знайомих, які безнадійні вставлені до часу. Вони охоче погоджуються на щось, та вони оптимісти, коли йдеться про обговорений час. Немає значення, на яку годину ви домовитеся. Ці люди ніколи не прийдуть вчасно. Сьома, сім тридцять, восьма. Це зовсім не важливо. Вони спізняться в будь-якому разі. А коли вони говорять про це, то намагаються торгуватися, ніби спізнилися не на 45 хвилин, а всього на 15. Що цікаво, вже за певний час вони самі ж вірять у своє незначне запізнення, та це вже не так важливо. Більшість із нас мирено чекатиме, тому що навіть звичайна присутність цих людей стане родзинкою вечора. Поглянь, я можу жонглювати усіма макиглям одночасно нам потрібно поговорити про такий недолік жовтих, як нездатність залишатися сконцентрованими впродовж тривалого часу. Жовтий завжди відкритий до нових емоцій. І тут ми торкаємося першопричин неймовірної відкритості жовтих до свіжих речей, ідей та вражень. У світі так багато нового. А оскільки новий виступає синонімом хорошого, не розвиток подій, коли постійне щось відбувається. Інакше наш друг жовтий втратить свій фокус. Він не може не нудьгувати, слухаючи певну історію з відповідними деталями та фактами, які насправді є досить важливими. Жовтому це нецікаво, і він втратить свою концентрацію. Чим він займається тоді? Все просто. Чимось іншим. Він почне жонглювати. Проблема полягає в тому, що хоч він і може жонглювати кеглями протягом певного часу, він не зможе покласти їх у відповідну скриньку на відповідне місце. Натомість він просто вийде з кімнати, а всі кеглі несподівано стають проблемою іншої людини. На зустрічі він цілком може почати гратися на телефоні чи ноутбуці, або ж перевписуватися з людиною, яка сидить поруч. Спочатку зменшивши звук, тому що вірять, що ніхто з присутніх цього не помітить. Звичайно, це не так. Людина вколо вже починає дратуватися. Та якщо ніхто нічого не скаже, все продовжиться. У цьому плані жовті схожі на маленьких дітей. Вони прекрасно перевіряють межі дозволеного. Жовті будуть продовжувати, доки хтось від злості не наступить їм на ногу. Той факт, що їм швидко стало нудно, має набагато масштабніші наслідки, ніж просто невелике небридання під час зустрічі. Жовтим складно справлятися з повсякденною дрібною роботою на зразок адміністрування. Хоча, як завжди, більшість жовтих сперечатиметься з написаним мною. У своїх очах вони здатні справитися навіть з цим. Втім, якщо подивимося на послідовну роботу, її недотримання може поставити під загрозу ефективну реалізацію якогось проєкту. Новий проєкт? Чудово. Складіть нову та динамічну команду з неординарних особистостей. Зроблено. Зробіть план та концепт діяльності. Ви жартуєте? Вже зроблено. Працювати як навіжений на початку, щоб прискорити процес становлення Так. Але що потім? Спостереження за тенденціями в розвитку проекту надзвичайно неприємна річ. Це означає, що ви постійно аналізуєте вже зроблену роботу, що віддає рутиною. Жовтий не може зберігати концентрацію протягом тривалого часу, щоб мати можливість працювати на довгій дистанції. Він краще переконав би себе, що ви маєте впевненість у людях. Веселий випадок стався, коли я тренував представників відділу продажів на великому комерційному ТВ-каналі. Я займався з молодою та розумним менеджером-жінкою, яка вже уклала серйозні бізнес-угоди. Ми виявили негативні риси її характеру, після того, як вона відчайдушно намагалася переконати мене, що навіть недоліки можуть бути позитивними. І тепер мали скласти план, згідно з яким вона працювала б своїм особистісним розвитком. План дій почав розвалюватися вже після першого пункту. Коли вона почне? Вона не могла почати в той самий день, оскільки це було по третій, а завтрашній день переповнений важливими зустрічами. Вона мала розпочати наступного тижня, але там був запланований виїзд, Можливо, ще за тиждень вона все-таки візьметься за роботу над планом. Тобто вона провалила завдання, ще навіть не почавши виконувати його. Я, я, я. Жовті не обов'язково більш егоїстичні, ніж інші, однак здаються такими постійно. І чому? Переважно це пов'язано з тим, як проходить діалог, оскільки практично завжди жовті говорять про себе. І коли співрозмовник не настільки цікавий та захоплюючий, Жовті зупинять його, щоб направити хід розмови в більш цікаве русло, нерідко пов'язане з їхньою власною особистістю. Я згадую продавця, з яким зустрівся на конференції, організованій фармацевтичною компанією на початку 2000-х. Густав відображав всі недоліки жовтого темпераменту, і проблема полягала в тому, що сам він абсолютно не помічав цього. Він дуже рідко говорив про щось інше, окрім себе і того, чим він займався. До того ж, загалом поводив себе так, ніби він був секретарем конференції, а не спілкувався зі мною. Я маю свої методи боротьби з такими людьми, однак до того, як я вплину на їхнє поведінко спеціально підібраними словами, вставленою під час зробленої ним паузи, мені цікаво поспостерігати за жовтими довше. Декілька прикладів. Кожного разу, коли я задавав питання групі, Густав піднімав руку, маючи відповідь. Швидко та рішуче – все добре, якби не той факт, що Густав – нерідко говорив цілковидно нісенітницю. Він просто говорив перше, що приходило йому в голову, адже елементарно не міг тримати свої думки при собі. Коли я жестом демонстрував, що хочу почути думки колеги Густава, він без зайвих складнощів вклинювався в поле мого зору і продовжував говорити своє. Коли я почав адресувати свої питання конкретним людям, звертаючись до них по імені, Густав однаково не замовкав. Доволі вражаюче, правда? Він міг трохи поговорити, після чого запитав у сена. Ти теж думав про це, так? Сен похитав.